Після цього ще трохи пробурмотів якісь свої заклинання, у друге обкурив князя димом пахучого сілля і почав складати своє знахарське начиннє у торбину. На дворі Кий запитав, «Ви дуже, князь, допоможуть йому твої ліки, волхве?» Не кожному мої ліки можуть допомогти, відповів старий. І оглянувшись, у голос. Не мазі, стіляють, а боги. А вони відвернулися від улицького князя. Душа його вже готується залишити тіло і переселитися до предків. І ніякої надії, Треба жертвою задобрити світовода? Тоді хіба? Старий Ракша замовк і повернув у свій бік, а кий, приголомшений словами чаклуна, залишився стояти на місці. До нього підійшла цвітанка і спитала тихо. Він помер? У неї в очах стояли сльози. Ні. Живий. Київі не вистачило духу сказати дівчині, що надія на видуження князя зовсім мала, якщо вона взагалі є. І він замок. Дивився, як ще більше зблідло дівоче обличчя, а у глибоких темних зіницях зачаївся страх. «Чує моє серце, помре!» – прошепотіла цвітанка – і заплакала. Стояла перед ним, стомлена важкою, небезпечною дорогою, прибита горем. Руки й ноги до крові подряпані колючими кущами та бур'яном, якого удосель росло по степовому бездоріжжю. Буйні коси сплутались на голові, сорочка у кількох місцях розірвана. Не плач, Кий доторкнувся до її плеча. Сьогодні віднесемо Богам требу, щоб захистили його. А якщо трапиться найгірше, ти не залишишся самотньою. Мій рід не дасть тобі загинути. Я візьму тебе за жону. Захищатиму тебе. Щек і хорів допомагатимуть. Сестриця Либідь піклуватиметься про тебе, не плач. Дівчина заплакала ще дужче. Кий розгубився. Підійшла Либідь. Чого вона? За батьком побивається, за князом. І юнак, зрадівши приходу сестри, сказав. Візьми її, Либідко, скупай. Переодягни в чистий одяг, приголуб. Ну, сама знаєш, що потрібно. Доглянь, як за рідною, іди. Розмова Тура з Креком не дала нічого нового. Тих кілька слів, які ще залишилися у пам'яті старішини від молодих років, коли йому доводилося зустрічатися з гуннами, явно не вистачало, щоб зрозуміти що-небудь. До того ж, Крек теж не проявив ні найменшого бажання уторопати, що його питали. Сопів носом і мовчки бликав з-під важких повік на світлооких молодих русів та їхнього сивочубого батька. Тур плюнув з пересердя. «Нічого не доб'ємося від цього опудала. Збирайте, хлопці, молодшу дружину». Хай отруки сідають на коней і мчать від роду до роду, від весі до весі. Хай оповіщають всіх, щоб тримали на поготовій списи луки, й мечі, й щити, гун не близько. А ми зараз віддамо богам требу, а завтра поїдемо до князя Божедара на родень. Відвеземо полоненого і розповімо про небезпеку. «Гаразд, доч, зберемо!» – відповів Київ, повернувся до щека. «Іди, брате.